— Не залишайте! — Задзвонив десь аж із завозів веселий насмішкуватий голос. — Може, й змавп колись люди будуть? — Будуть, будуть! — залунало в юрбі. Чийсь мідяк брязнув, упавши в мавпину миску. За ним упав другий, третій, десятий. Не бракувало й срібних монет, а високий, сивоусий січовик у старому кожусі кинув навіть... Червоного. За кілька хвилин миска була повна доверху. Кремезний дядько діловито витягнув з великої торби меншу з грубшого полотна і висипав у неї гроші. Потім зняв шапку, уклонився на всі чотири сторони, взяв ведючу мавпу за лапу і знов закричав голосно і різко «Гей, хрещені! Мавпам дорогу! Мавпам!» Нещасним мавпам!» Він одійшов ще зовсім недалеко, коли до воза, де сиділи Максим і дід, підбіг сліпий на одне око старець. Він щось сказав потихеньку дідові, і той зараз же нахилився до хлопця. «Жовніри Максиме, матері його ковінька!» «Біжи, віднеси свитки і шапки для мавп!» «Хай повертає сюди, та не зразу, хай трошки зажде. Ледве Максим зник у юрбі, як з протилежного боку з'явилися кілька жовнірів. «Де він, лайдак?» «Де той, що з мавпами?» «Ей, ти, бидло! Де він?» Звернувся Рудий, одягнений, мов сиворапша, жовнір до якогось похмурого дядька. «О той, пане, що з мавпами?» «Ну, зараз тута був. Куди пішов?» «А хіба він, пане, пішов?» «До дзябла!» «Де він подівся, тисяча чортів і одна відьма?» «Ой, паночку! Та він же тільки що? З мавпами!» «Нагаями його!» – закричав нетерпляча рудий жовнір. «Пішов, пане, здається, у той бік!» – показав дядько пужолном, туди, звідки з'явилися жовніри. «Брешеш, лайдак! Беріть його!» – закричав рудий. Але дядько з надзвичайною спритністю вже до ближчого воза. Через мить шапка його майнула десь коло зірменської ядки і зникла. Жовніри пішли далі. Через п'ять хвилин Максим підійшов до діда, ведучи з собою якусь непевну істоту, що зростом нагадувала підлітка. Хлоп'яча свитка обвисла на ній, як на тичині. Шапка закривала їй не тільки очі, а й ніс. Шия її була обмотана не то хусткою, не то ганчиркою. Таку ж саму істоту трохи згодом вів і старець сліпий на одне око. Клади на воза, укрий рядном та давай починати, сказав дід. Максим подав дідові бандуру, підсунув йому якогось мішка, дід умостився зручніше і почав перебирати струни. Пальці все швидше й міцніше перебігали по струнах. Гомін в юрбі почав завмирати, дехто підходив ближче. Щоб краще почути. Дід почав стиха, але дедалі все більше підносив голос. Помітно було, що Кобзар розраховує на якнайбільшу аудиторію. Ой там, на татарських полях, на козацьких шляхах, не вовки-сіроманці романці проквиляють, не вірли чорнокрильці клекочуть і під небом літають. То сидить на могилі. Козак старесенький, як голубонько, селесенький, у кобзу грає, виграває, жалібно співає. Дід схилив голову, заплющив очі, знову розплющив, глянув на слухачів, на Максима, той сидів коло мавп нерухомо. Натовп, немов завмер. Здавалося, що дід. Якраз саме є той козак сивесенький, про якого співає. І що навколо не ярмарок, а безмежний степ. Кінь біля старого, постріляний, порубаний, ратище поламане, піхви без шаблі булатної, у ладівниці ні однісінького набою. Несподівано, а в натовпі повчався якийсь рух. Дів високо і добре бачив, що до нього хочуть протиснутися ті самі жувніри, що шукали мавп. Але ні один м'яз не здригнувся дідові на обличчі, а струни бандури знов забриніли. Тільки й зосталась йому бандура подорожняя, та у глибокій кишені люлька-бурунка та тютюну пів папуші. Максим теж помітив жувнірів і глянув на діда. Той моргнув йому і співав далі. Козак Сердега люличку потягає, У кобзу грає-виграває, Голосно співає. Гей, браття мої, панове-молойці, Славні козаки-запорожці, Деся ви повертаєте, як вися маєте? Чи до січі матері прибуваєте? Чи татар бусурменів, як череду, у полон заганяєте. У юрбі хтось вилаявся крізь зуби. Та куди його лихий несе? Штовхни його, рудого собаку, щоб аж прилип! Дід зарнув одним оком і побачив, що рудий жовнір уже за кілька кроків одвоза. Максим трохи зблідий, хвилюючись, поглядав то на жовнірів, то на вкритих рядном мавп. Дід грав і співав далі, немов нічого не помічаючи. Коли б мені Бог поміг старі ноги розправляти, За вами, козаки, поспішати, Може б ще я здужав на останку віку заграти, Голосно вам заспівати? Нехай би моя кобза знала, Що мене рука християнська поховала, А вже мені старенькому без кобзи пропадати? Не зможу я, по степах чвалати, рудий жовнір стояв уже коло самого воза і підозріло поглядав на всі боки. А високий, худий, довговусий січовик з великим кривим носом підсунувся й обперся об воза якраз проти жовніра. А будуть мене вовки сіроманці зустрівати, співав дід. Будуть дідом за обідом коня мого заїдати. Та чого ти ж нечиста село?» гримнув на весь голос кривоносий січовик саме в ту мить, як рудий жовнір глянув на мавпу, що несподівано почала вовтузитися під рядно. Хлоп. закричав рудий жовнір. Бідло! Геть звідси. заскреготав січовик зубами і хотів схопити рудого за гайдавери. Преч! заверещав рудий, і довга його шаблюка свиснула в повітрі чоловік в одну мить вихопив свою і своєчасно відбив удар. «Геть звідти стерго собаче!» «Геть!» – заривла юрба. У ту ж мить січовик ударив рудого шаблею по голові. Того ж вечора в одному з вінницьких передмість у просторі хаті Запорожця Зайди були досить численні збори. Були тут і Максим з дідом Панасом, і сліпий на одне око старець, і той січовик, що рубунув на ярмарку польського жовніра, і кремезний дядько, що ходив з мавпами. Мавпи теж грілися коло печі в кутку. З нових, кого ще Максим раніше не зустрічав, найбільшу увагу його привертали височенний, жилуватий січовик, з великим кривим носом та сам господар, Іван Зайда, а вже кілька років зимував у Вінниці, як тільки теплий південно-західний вітер нагадував йому про весну, як тільки журалині ключі починали курликати під ясно-блакитним небом, тягнучи звірію кудись на північ, ставав Зайда якийсь смутний і розгублений. Люлька все частіше не хотіла горіти і гасла, а Зайда бувало годинами, Посмоктував її і забував запалити. Коли ж починали зеленіти в полях свіжі вруна, Коли сонце щодня пригрівало все гарячіше, А по вінницьких церквах якось сумно дзвонили великопостні дзвони, Зайда кудись зникав. Восени перед покровою він повертався. Повертався якийсь оновлений, міцно засмалений сонцем, обвіяний типовим вітром. Тижнів-два пиячив та шурубурив по корчмах, по ярмарках, із такими ж, як сам зайдиголовами, пропивав геть чисто все до нитки. Потім вертався до своєї хати і брався до праці. А працював він так, що заздрили йому всі шевці, не тільки з околишніх сіл, а навіть самі цехмайстри вінницькі. Бувало Пошиє чоботи, то їм і зносу немає. Навіть найзаможніші міща, навіть самі райці давали йому замовлення. Що й казати? Шив добре. Але цієї зими сталося з ним щось незвичайне. З роду віку того не було, щоб Зайда відмовлявся від роботи. А цієї зими тільки й чутно було від нього: "Не можу. Ні, не можу. А проте працював багато, тільки невідомо на кого, не чорти ж йому чоботи замовляли. А щось не без того. Всі січовики, характерники, добре, що хоч хата його далеченько від інших, аж коло самої царини. Така була загальна думка про зайду.